Estabaida piztendu 600 biztanleko herrian Mikel Ibarluzaren proiektuak desbideratzearen gaia beti mai gainean da dosierra kontseilu nagusian dirustatzearen zain. Anartean PLUa berriz ikusten ari da herriko etxea eta inkesta bat abiatua du Ilerri proiektua abarkalekoak eta etxebizitza sozialen proiektua egingarriak diren ikertzeko. Zentroa gaur egun etxia da alde bakarreko zirkulazioa da. Ea desbideratzearekin zerikusia duen horrek galdegin diogun Michel Ibarluzea hainuako uzap ezari. Hua egia etxia baita, obrak dierakotz karrika untan baiga uh, obra batzuan iten, ora, uh, bakan, ba, Bainan, men ezta ezta fizikaxi, eta horra obliatuaginen pasabideat batentzat iteko baizik. Baina, mentuan ez da debiazion eta ez da fitxik asir eta guaitean egokiga. Zei zanen daundotik, derbideratzean undik pasako da? Debiazionea, Batzen bi uh, minatabatean imeagazena kontrolilo lokoreak onartu zona, eta orduan uh, autetsiak uh, izentzieraik hemen erikoitzian, orduan ura ez zuten adorztu, eta berriz galdeat izan zen orduan bertze debiazionat estudio iteko. Geroztik uh, guk sartu badu batuz azpi urte guai bi minatamarrean galdea inginuen egia e, e, haute txinganik eta kontzailuan ganik iteko estudiot debiazionat eta ura onartu adenan kontzailu Ta Nola geldituko da zentroa zentzu bakarrean? Desbideratzearekin nola eginen da? Ez, debiazionat da Konselioloko egin duena, egiatik eta eh, sarako xara bide, bidea hartuz, urra da estudio dena eta urra da onartua dena. Gero gatik, finantzamendoen gaitian egokia, eta urra Konselioloko ego bakarrik, eh, matean egitu, gatik bertze sanz batekoa eh, hemen egia, ez, ez da mehementuan fitxik eta ez da ipatu Aigira guk revizion periortan estudioak egiten proiektu batzuentaz, baina ez bide ba, bidean zata, aigira galdea baita eta problema baita egititu guk egian hilerri eskasa, hilerri esuatipie baita, eta gero parkatzeko likuak udanta eskasa baita, eta gero gazte entzat lotizama, erriko lotizaman zerbiteiteko. Horengainan estudio bakar egiten aigia. Berra nahi du zentroa oinezko entzatbakarrek izanen dela? Ez ez ez da behin nahi pato izan, ura, oia, ez ez inadea erriko entzat dela, guai den bezala, eta guk nahi ginukena, berriz komertxuak eta berriz uh, pusatu, berriz galdu baita azkeneko hortuntan, eta guai bat dugu berriz komertxuak nahi dutenak ireki eta eken launtzeko. Banderola bat bada errira txartzean, zer da jendea zure proiektuena kontra zer gertatzen da Normal da, beti norbet kontraizat, ez da fitxik egiten alde, norbitei trabat ingabe, mm. baina kontraizateko berda jakin zeiten aldean. Me niok nio gezakite, eta estudioak egiten ariat, eta ez da kiuk, estatua aldetik, edo asite da bationan aldetik, ze hartu bat, mm. ze hartu izan den. Horroan kontraizatea zerbite, mementoaz ez dena posibilea, ez, ez dena jakitenat zeinen den, uh, ahitzen naiz. Inkesta abiatua da, zein izanen dira beraz orain epeak. Hoai, uh, eldo uh, eh, ondariko normalki, revizion pelu, ze buruz joa ingein jakinendo. Ta hura onaktua manimada, gero, ikosiko du, gero estatualdetik aldetik, ta asite bat iman aldetik, ta zian onaktu izinen, ta gero ingurumeraen estudiok ebaitie, ta luzi izanimetie, eldoen ugteko normalki jakiten alkoa, egiten alko den, ta guana compré ni soda da en soda no vale ya como contra esa tan al día no ya tiene